Uh, unë kam para vete një vargë pyqës të shumëta që kanë ardhë në lidi me qështë të ndryshme anë e dirën në inkuadrimin e telefonatës e parë për shudzoj kohen që të ledzoj disën nga këto pyqës që kanë ardhë nga anë e juaj për mes SMS-it uh, në, në numrin ton të telefonit. Thëtë... Uh,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 Në kur të zbret, një nga dëtyrat e ti kërësore është se do të vret dhe gjallin atë krijes keqëbërse që do bën të bënë qërregullirat të shumëta në tokë. Pra ndaj, të shumëta janë argumentet që flasin për vërtëtsin e lajmit se Isa Alisam do të zbet para ditës e gjykimit dhe do të zbret duke gjykuar dhe duke, euh, duke thirur njerëzit në mësime të Muhammedit sallallahu aleyhi o sallam. Andaj është ndërë për te që Zotë Gjellewala jam mundësën që tjetë një antar nga umeti Muhammedit sallallahu aleyhi o sallam. Thëtë pjytje e radhës, alejo e të grua ja me shku me bujtë të këtezja e saj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 teza e saj. Edhe pse burri nuk lejohat përparsyje ti të të të shkaktoi që gruaja ti shkput raport me familjes duhet më ndihmu, që gruaja të ketë raporte të mira me familjen e saj. Ndaj përsyje nuk bën që më ndalu gruan që ta viziton jo vetëm teza e saj, por çdo çuf nga të afërmit e saj. Asaj shkuan ruan garazjia më bën më diës se kemi ne telefonat andaj e nkuadrojm. Ornone? Selamun alejkum. Aleikum, selam, rëtullam. Pozë eh, një pytje lidhe me votimet, me dzivje. Po? Eh, a mënemi në atreguju konkretisht qësh me votu, përkëm me votu e sa me ba? Po e qartë, o e qartë. Eh, selam, aleikum. Selam, rëtullam. Tu a them të drejten, para se dhe më thonë, të fillaj e emisionin, kam pas një ndjenë në shumë është nërmale, se do të më bëtë këpytje gjithë sësi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 Dhe në nën tjetër, duhet të angazhojme dhe të përpjekemi për atë që shëriati i thotë gjelbul mëslaha, të silim një interes dhe dobi vetës tonë. Dhe në nën tjetër, shëriati ka përmen në regull, që pa dushim është një regull i ardë për neve, ku djetarët thonë se feja islamë, shëriati, ka ardë për arritjen e plot të të mirës, apo për arritjen maksimalet e saj dhe gjitha shtot shëriati ka ardhë për evitimin komplet të një të keqe, apo për evitimin maksimal të sajt. Qëka nën në kumë të nënkja? Ne duhet që të interesojmë që të arimit mirë komplet, e pa një losur me ashtë një të metë dhe me ashtë njëllë. Sa të është e mundshme? Po nuk mundemi 100% të aralëzumë një interes, por mund të aralëzumë 70%, 80%, 50%, atëre kemi obligimë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 Kni, të këne, dhe në shumicin e vendëve të botës, që si përzidhen udhetsit e popullit, uh, përvashit asaj se, kjo mënyr nuk është metod që shëriati e përdur për të i përzidh udhetsit. Me gjithat, është një metod që është përhap dhe ka marë për masa të mëdha dhe musliman në shumicin në vendë nuk kanë kan, do tëtë zgjidhje të tërë. Uh, lokan rrugë dolë të teatrë këtë kanë andërra tek ne ne jemi pjesë e kësaj shoqëries së kundëruar bëhet fjalë për të ardhmen tonë bëhet fjalë për fatin tonë të nuk duhet jemi të izoluar tersisht përball gjitha këtyre zhvillimeve po thuaj se nuk po ndodha zgjendër sa po bëhet fjalë për neve për të ardhmen tonë të fëmijëve tonë kësaj shumicë dërmuese e këtij vendi al musliman prandaj duhet që ta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 të kemi një pjesmare, si e ceka edhe aktive, por edhe efektive. Jo e të më takrym një barch me që një, një vot me gjudikon, dhe këta bëjmë për interesat të ngusht, partjak, personal, familiar, ekstumar, e kështu maradio. Nështë do të japim për esi, para lat, a do gjerë, edhe për këtëve për që kemi bërë. Për ndaj, sytë janë, veshtë janë, mendja është, zhidhë, shika, ka njerë që kandidojnë për herën e dytë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 të këshilluën edhe me ogjëllarët e tyre, të këshilluën edhe me m të vjetrit, m të mençurit se si t'ja bëjmë kutja bëjmë këtë herë dhe mos të jemi të udhëhequr nga ngushtësia partijake. Unë jam m kat parti dhe unë nuk e ndroj partin, pavarësisht se kandidati i sot nuk është i përshtatshëm. Ne mund të jetë partia që ne nuk e favorizojm, por kandidati është i përshtatshëm, është i mirë. Të tashme këto ligje reja të decentralizimit, kryetari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 çumicë të dërmusë. Pas, do të thjerë që ne i llogaritë musliman, pa ta nuk kanë dëshirë me i llogaritë musliman, atë, por çështja tjetër të po po flas për, për shumicën e këtij populli, çë popullin ka kontribu. Kush e ka së si këtë liri? Pas Allahu xhel le uala. Kush? Sakrifica e këtij populli, bita e këtij populli, çë musliman? Prandaj, ndo ku do të tash pas gjitha këtyre sakrificave, gjitha këtyre angazhimeve e kontributeve, të arriturave, tash për një të fëllim të tërheqqemi dhe tjallim dikuj të rrugën që ajtë nga e thur dhe qëndis të ardhme në tonë. Për tash syrë, unë nuk, padushim, nuk mundem që të marrë rolin që tash më të përcaktoj në gjitho komunë këtë duhet vëtuar, nga se padushim kjo nuk nuk është absolutisht etikja, nuk është absolutisht përpudhje me misionin tim si hoqë, por,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 Kondoza shumë çfarë të thuhet në këtë temp, por unë me kaq që më ftohuam për shkak se nuk është emisioni çka thot fea për votimet, por është pyetja e përgjigjeve dhe shumë shikues tashmë janë duke pritun e linjë për të inkuadruar, andaj nuk dua që ata të privojnë nga inkuadrimi. Me kaq që më ftohuam me këtë pyetje dhe po e inkuadroj pyetjen e radhës Urdhoni. Selam aleikum. Aleikum salam ورحمه الله. Uh, Ë, desha të puni pyetje vëlla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 ose përkëtet martesa me djonë njëri di katun, pse pse e tën me njëtin katun e Bartn mbi jamën, nuk do thon, të thonë detyrimisht që ka pengesë për të martuar. Por do të shikojë lidhjen që kanë mes vete. Lidhja mes vete a është pengesë fetarisht për të martuar apo nuk është? Fakti që janë nikatuni, çdo mëton ka shumë njerëz që nikatunian një, një, dhe martohen mes vete. Kjo s'do të thotë që të jetë pengesë, por penges. një një penges. Penges në mbi jamën nuk ka shpengesë. Vetëm mbi jamën fetarisht nuk ka shpengesë. Pengjesë janë disa gjëra tjera që jan të dishme fetarisht si pengesa të martesës. Sepërkat gjumoz do të gjeks kanful disa për këtë çështje dhe kemi thënë se burrat që e falin gjuman bie përta obligimin e faljes së drekës. Qase gjumoa zëvendëson drekën, prandaj përderisa so, do të thotë e kryjm atë që është bazik e ditën gjumoa, atëre në këtë rast bie obligo shmëria faljes së namazit të drekës për burrat. Ndërsa për grat mbetet obligo shmëria e drekës për të falë, përshka kështë ato nuk e falin, nuk e falin gjëman. E inkuadrujmë edhe një telefonat. Selam alejkum, dohta me të bu një pytje. Por, no? Alejhut mjë do në mes konve me që ropa që jënë t'hula për që jënë jëtë t'i dykshme. E qartë, no? Që kjo më në të sëllu, selam alejkum, më në të sëllu. Mënajë që edhe kjo pytje është trejtuar disë herë, edhe kjo përg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 do të ka nevoj lejo e të përdur këtë letësim të bazuë në këtë hadith e pegamberit sallallahu sallam, Allahu edhe në mësë mire. E në kodrojmë një telefon të jeter? Salamu alikum, Aleikum, Salamu alatullahu. Këmë një sërë kërkërka desh një atër e jonë, kanë shkër këto grad me vllut. Po. Kërsëra u këpot lidhja, nuk e ditë është atë deshë të me bitë për me vllut, apo përrejsh të jeter? Kërkërka Sojt kemi dashurim me disa rreth për me vlojën, u thot për qendrimin e fetar dhe çka është më mirë se të bëhet për të për të vdekurin. Shpresoj që të inkadrohet edhe një herë ndoshta, nëse ka mundësi shikuesi për ta përcuajë pyetë e tij. Inkadrimi me një pyetje etj. ëh uh, asta pas liguar nëse kanë kulhollën marsa namazve. Jua faleminderit dhe të herë mështë dhe namazë. Po. E qartë. Po sa të ipet selami në namaz, temi eselamu aleykotullah, eselamu aleykotullah, më nuk kemi asë gjë obligim, mur fund. Edhe pse i dërguar i sa usëm ka preferuar që ti ledzojmë edhisa lutje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 se për këtë lezimit të surës e l'Ikhlas, ka arnë hadithet pejgamberi së osëmë se lezohet është e preferuar, jo obligative, është e preferuar që pasë gjdo namazi të lezohet nga njëherë surja Ikhlas, kul huvalohat, surja Falak, kul audhu bi rabbi l'Falak, dhe surja e nësë, kul audhu bi rabbi nësë. Kjo nga njëherë të lezohet, se të lënga këto tri, pasë namazë të drejkës, pasë namazë të ikindisë dhe pasë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 10 herë gjëtë ditës i endërëtën Allahu një shtëpi në gjenet. Një palat në gjenet. Kjo është do tëtë ndamas nga namazi. Edhepse edhe kjo është e preferuar mirështë për nuk është obligative. Mendoj se është e qartë për rigjën e këtë dretim. Allah edhe në mas mire. Inkuadrujmë edhe një telefon të jatarë. Salamu alaikum. Aleykumus salamu rrëtullah. U është i kam një atripitje po... Pa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 Po, por shembull ka thune njerëzit miellin për se votë. Po, e hadithi thotë, por shembull pa motor as si shekoj naç. Po, kuptoj, po e, e hadithi për çka qysh e kuptua po, ditën ti? E hadithi që është edhe në fletët e hadit, na den, dhe lësi dome, na den për me hanë me tis. Me me hanë. Po, po, po e qartë, po. Po tjetër. Thër... Po, ti e hadit. Deja, po sh që të hëtë punë në që të ndërrit për Shami, për shemëll, se, kër në kështë me drejtë që kjo punë, që e o gjëllar për shemëll, mësëma me për të kërë që po, që nuk bëni bashkë, ma të i kjenë drejtë ma, për shemëll që shke në gjelana i vloj që e ka qitë në media, atë pa vidën që nuk alë kështë argumenti që të përja shtuët më vëtra në Shami dhe shkullë dhe se të bani bashkë dhe gjëllatë gjithë me dani një për nëntim të me dhamë fungë saj punë e mo. Pa, qarë, të tër djet, të tërë lanë? Së përëtë mënajma shumë Allah, shpër djetë, më adonë Allah. Amin, da, të jo Allah shpër djetë, farimineres. Se përket, do më thonë, hadithit që i dërguari së realizëm në kaporosi që ta mbjelim një pem, një fidan, edhe në qofësër duke bërë kjameti, dhe aje që ka të boj me marjen pale e të pëmve nga kopshte për nartës aktuar më ne që nuk ka kur farë mësë pajtimi këtë mesur e aditeve nëse fillimisht përgameri s.a.s. ka thën se ka në qovë se në shduke bërë kja meti dhe fjedi e hadikun fosila në dorën e ti e ka një fidan letan bjell kjo e diqfar kuptimi ka ka kuptim që ti bënë e punën, edhe pësë nështë ta nuk delë rezultat, nështë të bukja metin, nuk, nuk delë më pëma, kësura ti shpërblejës që e ke milë një pëmë, që në esër ke mundësi të uh, ushqiesht të vetë nga ja dhe të e ja për tjera. Par ditë nuk nuk kuptan se ke që ka të milë njeri, këtu e më përket njështë, jo, të më pas me leje. Në ditë i ka të bëjë, do tëtë të, uh, me uh, marjen e sebepeve d Duke mosikuar a dal rezultati apo nuk dal, na nuk dimë rezultatin. E jone ashta bën punë e mirë. Për e ka ditë kod me kod. Ndërsa ti e mill nëse e mill në në në vend publik dhe nuk ka rrethoj që jap shajn se është edikujt, në njënë e dikujt, atë njerëzut kalimtarët strehohen në hinë së saj, mund të pushohen në hinë së saj, mund të hanë nga fruta së saj, është e liuar në vend publik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 po e marrin rolin e tyre në shoqëri, rolin e e e udhëhecit, rolin e udhetsit, rodi, rolin e e e msimdhënës tamam si duhet. Populli tashmë po prancon prononcimet e, e tyre dhe po sikohen më të mëdha, po klikojnë më të mëdha. Prandaj shumë xhamiorë kanë dhënë prononcimet e tyre, deklarat e tyre qoftë përmes mimberit të tyre nga xhamiet e tyre ditën e xhumës, qoftë në rast të tjerë, qoftë në gjëra të tjera kanë dhënë dhe,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 Bashkia e Shtetit me Kosovën ka dalë me një deklaratë dhe ka çrëruar qendrimin e saj për çështën e shamis. Dhe kur Bashkia e Shtetit me del me një deklaratë, ajo përforcon themë, heq më pak se afër 1000 hoxhallar të Kosovës, spo ku imam të xhamive që janë. Mos hasëm edhe për hoxhallar të cilët punojnë në administrata të Bashkisë së Shtetit me këtë më radh, andaj mbi 1000 gjilor, mbi 1000 hoxhallar përforcojnë me një deklaratë të nxirën nga kërësia e bashkës islamet të republikës e Kosovës. Andaj, ka prezentime dhe prënësime kolektive të përbashkëta, por ka dhe individuale, dhe edhe ato individuale nuk janë në përplasje dhe në mos pëjtim njëra me tjetërë. Andaj, ti ndëgjën e gjellarët dhe ki përshypesat e gjithë ka nejtë njëre bashkë para se me dollë dhe pastaj ka ndoll individualisht të shprejnë indinjaten dhe revuallë atyre për balë, do më thonë, këti problemi. Për balë këti problemi. Për ndaj, duhet them që nuk është, nuk është, nuk mungon, duhet them, në nështëla, një kërdinim, edhepse, nështë të ko hapsirë për të bërë edhe më teper, me siguri, por hëgjellarët janë duke munduar të bëjnë atë që u të kanë mrena hapsirës që ata e kanë, normalisht në opsion që ata e kanë, edhe pse normalisht sot sikurse prej nuk po nuk po hezitojnë që përmes mediave të ndryshme ti etikëtojnë xhallorët të flasin keq për ta, ti keq interpretojnë fjalët e tyre, të thojnë se janë paraistorike, të thojnë se ankëto tashut e këtu merat, por mendoj se gjitha këto përpjekje për të degraduar institucionin e xhallorëve do të jenë të dështuara për shkak se besimi që e kanë popli ndaj hëgjëlarve, është shumë ma i fuqishëm dhe shumë ma i madhë se tendencët e një grupi të vogël njerëzës që të ndonjën të rënënjë këtë mirëbesim. E kemi edhe një telefonat e inkuadrojmë. Ka dështuar. Së të qoftë, shikonëruar, ne këtu e bëmë një poshim të shkurëtër, dhe pas të e rikëtemi përseri me lena odmanuar me inkuadrimin e telefonatët e juaj, ja andaj në ndështë nj më inkuadrojmën e telefonatave të juaja dhe më pyqjet që na vinë nga ana juaj. ë ë nuk e din nga regjia a ka telefonat të inkuadruar, po e inkuadroj më një herë. Sa duket në ka i po? ë vështë vësht diçka në pyqjet ose ndaubo. Orna. ë unë unë më martum.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 jënë porë që unë i makë për rrugës tem. Po, aja që më në tërësej muë, është nëse, masë unë këmë përgjithi për rru tem, e ju boba jënë shëmpëll, uh, atëherë, uh, për të udëm, është për më zënaj malkim, ose naj të shka në të tem, në i blikë rrugës tem, të shka pa, për pali e në bobës tem. Po, e që arëtë? Që kjo të të më në tërësej rrugës tem. Në shalë, të amë pë dhe që i interesuar që më të vërtet mës të provokash hidërim në ti. Dhe ti është gjithë mund një djalë korekt në e prindit. Më të dhe kjo është vlerë që duhet të vlersuat, zotës përbleft. Në anën tjetër në që fësjetot si në bashkë kalak, dhe pse kjo form e jetës është e fështirë, që dhe më thonë, kjo mund tjetot kër njerë nuk janë martun, po kër bën familje të shumë të dhe të, është pak problem menajgjimi, veçanin kohën tonë, po së të qoftë, kjo është mënyrë që njerë është e përzjedhin vetë. Andaj, zakonisht, dhe më tonë, bëdhë një participim nga rruga dhe nga kontributi në budgetin familjarë. Për shambull, një një marë vesh që gjithë kosh të silë gjysme në rrugës, të silë, për shambull, 70% rrogës ose ti sill krejt për rrogën e pastaj baba ju jep e, nga buxheti familjar asaj sa ju takonin kështu më rad. Nuk duhet më mshef diçka ve me, me keçpordor në drejtim. Do thotë më thonë që valla i ke bler gruhën në telefon straight, apo etas për harxhimet, ushqimet edhe veshmbathës han nga buxheti i vëllezërve të tjerë. Kjo mund të jetë padrejti. Por në çoftë për shembull ti ki rrogën tonë dhe e jep, jini marr vesh që 200 euro mjafton babas të mujt dhe ty tjesin 200 e rrë tjera, a po, baba edhe se ti ki para, 200 i ke pru të shpija, por 200 s'ki nevojnë pru, se ato tjesin ty, atër me ato 200 që në tujat, që ti e ke dhonë kontribute në bugjetin familjar, ki i drejnë me blikë rusun e dhurat dhe nuk ka dhe qëka të keqe, baba nuk ka drejtë me bo kësi kushzime, baba nuk ka të drejtë të kushtëzën kështot fmit e ti që nuk ku a bëj halad që ose i bleni graf dhe qka paleje. Nga se e burë nuk ka nëjë mor lehen nga baba e ti për t'i bleni gruas. Nga se burë nuk e ka obligim më mor lehen nga baba e ti asë për të martuar me grun. Por duhet me respektu dëshirën e babes. Duhet me respektu, mirë me respektu. Mirë për normal, nuk e ka obligim si kurse e ka vajza të konsultohet me babën e saj. E burë nuk e ka, djani nuk e ka këtë obligim si kurse e ka vajza. E lene më të është martu e ka rogë pa të dushëmë se nuk e ka obligim me e pyt për gjithë do të talë babën. Dhe baba nuk duhet të shëndërot një, pa të themë, general, kështot uh, diktator në shtëpet, që gjithë dhe levizi në shtëpet të jetë me linë ti. Por në qëse baba e ka për të ruaj drejtsin familje, që jo dikosht ti blenë gruaz vetë, e dikosht s'ka më cimë si blenë gruza se këtë parti dhe blen, dhe për në të shpija dhe blenë, dhe kontribon për shpija, atër ka mund të me konzunum, është e v Pra në qovë se participoni në bugjetin familior bashkareshtë dhe në njërë të barabartë dhe pastaj ju mbetet një sasijet saktuar e parave që ti hargjëni privateshtë dhe pastaj pas kësaj ti i blenë ngruasën në dhe qka, pa lejën e babës nuk ka dhe qka të nëndaluar në këdrejt e modë. E në kuadruim një telefon të jetër. Të të Urna. Salamu alaikum. Alaikum, salamu alaikum. Hështë dhe të më dhe vonë një pykje, kam redzume një liber dhe zekria bajram e qëtë të porësit për nga merit, edhe atë shkrujtje që njërë në kohë në për nga merit i ka mitholl tri, pesë ose shtatë pramëte nga fillën a madhë, ju ka pranun dëshira, dhe me thonë në lutë vetëm për një dëshirë caktume, ju ka pranun, dhe ashtë amë ditë so, i beson ju kësoj soko, së është e vërtit, edhe n maskar e sistem taj ujit. A kem drejt përmi që atë maskar me bo avdes, a do të mi fshik krejt, ma të ne me mor avdes. Pa, a fin avdesi. Selam alaikum. Selam alaikum. Se përket pyqës e parë nuk di që ka hadid, kështo që flet se dikos që lutet dhe më thonë gjithot premte nuk e falë në mas saktuar i plesuat dëshira. Nuk ka kështo dhe që unë e di se ka anë nga pejgamberi sallallahu a.s. Andaj, këtë rësmetim ka nëvoj përtu verifikuar e, saktësie e ti. Nëse dëshëm, Allah në lësën dëshirat, atë ngritur e ngritur në piesë në tretë e natës, për këtë ka argument, se dërguari sallallahu a.s. me ka përmend, se Allah gjëllewale zbret në qilë në dunjas, në piesën e tretë e natës, në tretë, kush ka e, do një nevoj e tja për sa ia të nevojta dëshir. Kush kërkon falet, çfarë falemokat? Çdo nat pse më pri Gjeman. Çdo nat Allahu xhallehu ala latrat që ne ti përgjigjemi atij me namaz, me lutje, të kërkojm falet tek ai, ëh, ti e ja parashtrojm nevojat tona, kërkesat dëshirat tona, të melen Allah xhallehu ala Allah nuk i çon hoq lutjet tona. Do të thonë pak përgjigjen, por këtë bën për arsye, për ursit të mba. Dësha nuk në përgjithë nga që kemi kërkuar, po dëmës do në jabë dhe që të tërë matë mirë, se e ja që kemi kërkuar. Andaj, doaja nuk shkan hoqë asë një herë. Se përket abdesin bimaskarat, ka loj loj, dohet me shiku. Kusht është do të tëtë që të dhe përton uji në lkur. Andaj, qërpiku, dhe këpjesë asyurit është pjesë e fityurit që duhet të latë. Allah Gjellera ka obliguar që të latë fityra ande duhet të lahet fytyra e tëra dhe duhet të depërton tru i uji në të gjitha pjesët e fytyrës. Prandaj varesh nga materiali i maskarës apo makiajit që përdoret, atë e merr dhe vendimin. Ka disa so që janë më të trashë dhe më problematik, nuk depërton uji deri tek deri tek lkurra, andaj nëse nuk depërton uji deri tek lkurra dhe nuk e prek lkurën, atëherë paty shumë se abdesi nuk është nuk është në rregull. Edhe nëse nuk e den valla atë përtojo atë më mirë e fshin, pastron, mëra abdes pastaj, nëse ka nevojë të lyen si përsimi maskarate mund ta bën kët pas abdesit Allahu dhe masmir. Kemi të them natë inkuadrojmë. Selam alejkum. Aleikum, aleikum selam er-rahmetullah. Kam dhe ftiq Allah. Po ornava. Të gjitha forrës sa është e lejuar para familjes, para se mu fut, para se më kapu ti trogon në shqip tu, edhe ja do vi lai me shejtanin e ragjim po edhe kur jam prezent në banjo. A munan veti, kështë të pa e shqiptu me gu, me thunë veti, kështë të e u dhugilojmi në shqëtani ragjim. Pykja ty të është, që a munë është me kallëzu për 4 hadithet e në revijot, sa, sa në përqyshme, sa në... A... Unë e së di shumë për, për to hadithet, dhe nuk e di për në revijot, dhe që bu di shumë e di për të e sa u lejtë edhe sa është e përshyshme. Këto e kemë përgjët. Po e qartëlem. Salam aleikum. Se përgjët përgjët përgjët se parë parasat të juet në vëci nuk ka nëve të të të të audhubillah i minashejton e rëgjim. Kësi kështë lutje mirë është në regullë. Por për pegamberi sërlalasana ka parasit që të themi dishtjetë e parasat të juet në vëci. Aja është të themi Bismillah Allahumma inni a u dhubika minel khubuti wal khabaith. E përmanëm emrin e Allahut, dhej mi azot më ruaj nga gjdo shëjtan keqbarës, para se të futemi në veci. Pas taj me këmbën e majtë, të futemi në veci. Dhe atje në banjo, është vendi ku njeri u e kryu në nevojnë ti, dhe është vendi ku njeri i pasrunduar të ti dhe ku është piesa e mbetur e banjës. Nëse ju duhet të pyetur, më përmend Allahun Azhaxhel te vendi ku ju duhet që nevojën kjo është ndaluar. Nuk bën as në vetë, do të thotë as fshirësi e as me z. Nuk bën. Ngase është ndaluar të përmend Allahu Xhel La Wala te vendi ku këryet, ku kryet kuko kryet nevoja. Ndërsa nëse ju duhet të pyet, jashtë vend kur nevoja tash nuk kemi ato, do të thonë vendet ku kryet nevoja është uji që largon në dytsirën, kalën e përgjypët dhe shkanë në kanalizim dhe Andaj, saj, një, e më vend bëjnë t'i pasrë pas taj. Andaj, a fërsoj, mund tjetë ndë një vend ku mund të marim abdes, nuk përish punë aty me marë, me thonë, bismillah. Nuk përish punë aty me thonë bismillah, dhe pse njëri ju në që fse hezitan, nuk si a mërmene me thonë bismillah, mund mjaftohet që me ja thonë bismillah para se me hyjnë në banjo, dhe pas të i mjaftohet aji bismillah Së përket hadithët në veviut, kemi një të tërfënat njerë po e nëkodrojnë, pas ta i jë jopin përgjitë, inshallah. Urnane? Urnane? Urnane, po të nëgjojmë? Salamu alaikum. Aleykum as-salamu arsullam. Kam një pytje. Jam tuk a lu me një vajzë, të stimdare, e të jitë në Kosteleone, po kena tështë me vaë, Në po kena qëtë një ka lëzull familjes, një kena ka lëzull familjes, por e, boba sotjike ka thonë nuk është të lejonë, nëse dojtë kena e të njajtë në venë, të njajtë të shasë, tash në po di që ishë në vetru. E qartë, no? Falem dhejret, një përshëndes. Edhe në ty falem dhejret, nukale u Shemirë. Nëmesh, kalem të kjo pyci e pak më vonë, pas që t'japin përgjigjën e pyci në pyci në, në që e bërë Uh, imam Nevi është një dijetar i madh i cili ka qenë i njohur në shumë shkencë dhe lëmi islame. Një nga ato lëmi që ka qenë i njohur dhe ka qenë nga dijetarët mëdhej është edhe shkenca e hadithit. Prandaj ai është autori librit Riyadu Salihin, uh, kopështi i uh, do të thotë uh, njerëzve të mirë të devotshëm, uh, ku ka përmbledh dhe ka ndarë në kapitelin në kapitelin e kandar do të thotë uh, afër 2000 hadithe është liber me dëvërtit i mrekulushum dhe është i përstasim për gjithë do familje që të letzojnë dit për dit, dheqë nga kuj liber. Na në në të tjetër, të kë njeri e ka bërë edhe një verzion të shkurtuar të një doratsako që ka përmbled hadithet bazë, të hadithet që në biton, ndërton regula, dispozitët të mëdha, dhe janë bazat e islamit. Dhe kuj liber është 20 hadithet e imam nevevjut. Për e një liber i mrekulushum, liber shumë shum, shum, shum dhe është mirë që ato adite edhe të mësohen përmandsh, por, por edhe të dim komentin e ato raditeve. Unë sa e di, nështë da ka dhe libë atjera, por sa e di, në Gjurë Shqipe është i përkëthyre komenti i djetarit të njohër, Muhammad i ben Salih e le Uthejmin. Muha, libri i djetarit Shekhe Uthejminit, do të thotë që është koment i 20 hadith në vjëtë. Por është të gjithë, ata që nuk e kanë këllibër të blenë, dhe ata me vërtet kanë mundësi që përmes një shërimit të thekth dhe jo shumë të gjat të kuptojnë këto hadithe të ardha të pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem që janë baza e fesë tonë. Ah, puta e roës kalëm një vajz për baba nuk na lejon se thotë jemi si dajt nikatonë kështu më radh. Ë, vëllezëruar duhet me ditë se një meshkull dhe një femër nuk e kanë të lejuar të kenë raporte mes vete derisa ato nuk i legitimojnë ato raporte. E raportat legitimohen fetarisht me fejes e pastaj edhe me martis normalisht. E fejesa që bëhet tek ne, mot akti, akti i i i i i i, i, i, i, i lidhës me dy çifteve bëhet me pëlqimin fetarisht, me pëlqimin e kujdestar të vajzës, me pëlqimin edhe të vajzës dhe që Do, do të kët pëlqejmë në kët kërkesë të jeni dëshmitar dy ema, ema teper, e më e më tepër nga njerëz e besueshëm që e dëshmojnë kët akt se ka ndodhur realisht. Prandaj po dëshira e, e vozës është me rëndësi, por nuk është vetë ajo vendimtare. Duhet të dhe kujdestari se edhe po bojsoj, të ja pëlqejmë ne vet. Të ja pëlqejmë ne vet dhe folksi çajt për momentin e kokët hezitim Mirë është me, me i thonë dhe ti, ha gjithë shkëm të një hoqë, edhe vesum, e vesëm, e vesëm një hoqë, a është endalume në market voice, dhe pesë që gjithë hoqë, që gjithë li hoqë, do të thë se nuk është endalume, fakte që, jenit një katuni, një të largët, të na njërë di me thonë ndikuj, daj, Allah, edhe në që farë brezji, e ndikun, avton brezji, një zëtë, dhe thot E kështu më radhë, ndaj, na dina mi afru shumë raportet. Kjo është mirë që na dina mu afru, po kajera afrimi te për të nuk është nevejshme se bondëm, se kështë në këtë rast. Përndaj, uh, mire mu afru në raportet mira, mire mu afru në solidaritet, në ndim, por jo afrimi të jetë penget për të bashku 2-3 që duhen me zveti pëlqeni, kështu më radhë. Përndaj, mire me negociu me prindë nevejshme, me vazhdu me tutje, duke i, duke kërkuar edhe vajzën nga baba me njëfarë presionit ja bën po aty më dërguon një erë që baba isaj, ka hatrin, sheroj, një hoj, një, i saj ja ukohatën t'ia seriojë ndonjë hoç ndonjë i di shum t'ia sqegason se nuk ka pengesë pse ju jo më ja dhon nëse baba ska sti pengesë por s'koj më në që nëse s'qarrohet presoj që ta ndoshë mendimin por derisa nuk e ndër mendimin atë nuk legjitimuohet fëjesa atëre do të thotë me keqare por duhet të them se raportet me shoqërinë janë të ndaluara janë të ndalë uara, Allah dhe në më smiri. Kemi të lëfëtë inkuadron? Ajo. Urnani? Selamu alikam. Aleykum, selamu alësullam. Allah, jështë përbër e mësionën qërbani. Ajo në kam dhe fyti e këto. Më dhëtë në mazitë të asisë dhe takëshënit, më do që në hapën në goja, apo në ushen në goja në ujë. Hapën goja, që -no kur dush me të lajë, Po. qëka të më i nëbona me këta. E, e kur? Qëta se... lu që më i nëbona? Po? Alla? Po, po për nëzheve që nëzheve që nësë qërëm, kur ndodhë kjo? Në mm, akëshamë dhe një ati. Po, po, po. po. Qëka po, po. po. të doaj e këshamë më i nëbona? Ate qëka më këtë të të të të të të rru? Kjo, kjo, kjo bëhet dëmonë? vajdimisht jo një herë dy herë por shumë herë këtku apo vetëm një herë dy herë ndoshta si? shumë herë që ndon kur të fundit po do për ku për ku gjatë do të nuk ndërpejë 10 minuta 15 minuta apo gjatë disa minuta po pres edhe si më një farsë që ndosht Aha farsë po po e çoj farsë farsë senna shom senyati e, e edhe një sa të ne zotë dia ko burë never tragjikës e dom të ta A, a kisa dhja një tipër në qëfaritër faqër du të mbagu kërë dhe zburër e faqënë, nukon dhja një tërkëto. Që kam kështë preferu një të reguër dhe sojnë? Që kam e uh, bu kërë dhe zburër në facin nuk në gjoha mirë? E, e kishtë burin në pras dhekjes. Po? Edhe për tështë pasin ka thoa nana me pagu në qëfaritër në pras dhekjes. A me pagu qëfaritër? Po, po, e kupto, e kupto. Po, të tërpytje? e tetë shije kura do të isha vërtet të son gjan man. A një fjalë. A ka një problem? Jam në di. Un. Selam. A sepse për këtë çështë poar, domethënë, ka mundsi normalisht gjithë mi njerëz do të ndodhin që, domthonë, edhe të të shtiti të kollitemi, të hapet goja, dhe këtë gjëra janë normale për një njeri, por nganjëherë mund të ngasmi me shejtanin. Mund të ngasmi me shejtanin nganjëherë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 që tjerë, zato au du billahi minashaitan rajim. Dhe të vepron namazin me len Allahu xhelalu dhe u na shpërfaqë të larguohet kjo pengesë dhe kjo vesvesë pasi që ta ken ndërmarr kët udhzim të, të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe se, për kët pagjesë që fareve këto është ndaluar dhe s'ka të bëj me fen ton. Do të thotë me shkumja pagu namazin, me ja paguoj xherimes, paguon kët gjëra. Kto do njëm mund të pendu tek Allahu xhelalu dhe mundu me i kry. Që s'u ka kry, do të mund të pendu tek Zoti xhelalu xhelali, ngase nuk nuk nuk shpaguhet njeriu me parë nga obligimet që i kanë ndaj Allahut Azza wa Jalla. Do të them se ka obligim dasot e Tabara ka wa Taala nga namazi të penduot. Nëse ka ende jetë, ka shpirt dhe kupton të thimi penduat te Allahu Jalla wa Ala, kërko falje tek Zoti i Gjallë wa Ala, ndërsa Allahu ta fal, atë që penduosh sinqerisht te Allahu Jalla wa Ala me keqardhje dhe me bindje se ka bërë keq dhe me pendim tek Zoti i Gjallë wa Ala se nëse Allahu e shiron dhe ia pije do të vazhdon me konmà mirë mikroobligimet atëra Pdojësim se Allah njeriu tila fal. Pa duhet pendimi bëhet me me me falje me përmirësim të gjendjes, me punë mirë, e nuk bëhet me çfarëta. Jo, e ndaluar është, mirë, po pa, ato para që i ke pasur me përçefarat, ja episoda ka, ne ha të, të smurit ose në çësave vdes, ne ha të jebe fuqarave, nëse do në zotë gjë lehuara që ai sevap që e ka fituar përmes asaj dëkaje të bëhet edhe një freski për të nesër ditën e gjykimit tek Zote Gjella Gjellal Hu, nërsa që fareti nuk është piesë e feston. Që ku e stëndërruar, pa dëshim se e, emisioni me juaj është i këndshëm dhe telefonatat, pa dëshim e, po vinë parreshtur, por për shka që të saktuara teknike, e, unë me duhet që këtu të ndërpej emisionin, përse kam betë të gjysë më ore, por shpesë që të komin në javën në arshme dhe të vazhdojmë diri në terminin e rezërua për këtë emision. Dhe dhe sonte, kërkoj falje, por gjysë më ore që ju të kanë juve, më duhet sonte të kërkoj falje se nuk mund të vërdojnë më tutje, ndaj, Zotë Gjellera ju shpërbleft, kjo është e koha që patë mundësi të rezëruin për juve. Dhe në takimin arshëm, Zotë i ruajt dhe mbeti në kujdesin e ti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tiny>